слід тримати її у надійному місці і користуватись без зайвої економії. Мудрість – чи не єдина річ, яка від активного вжитку лише примножується? Валя знала, що їхні стосунки з Віктором ще не тривкі. Їх можна зруйнувати дуже просто. А руйнувати не хотілося. Чи не уперше в житті вона знайшла чоловіка – який давав їй те, чого найбільше потребувала. Він став їй опорою і захистом. Захистом у прямому, фізичному розумінні слова. Він умів захистити кулаками, якщо виникала у цьому потреба. Умів і довів це. А непросте життя ділової жінки в їхньому світі дикого капіталізму, де не захищає закон, Потребувало захисту саме в такому реальному вимірі. Закон. Якого захисту хочеш ти, жінко, від того, чого не існує у цій державі? Якого захисту тобі треба від того, що сама порушуєш чи не щодня? Ти ступила на поле беззаконня, на поле багато золотим і зеленим, чорним і червоним, на поле розкішне і хиже, а там свої звичаї, свої порядки – Свої поняття про право. Валентина перетнула цю межу несвідомо. Вона в жодному випадку не ставила себе поруч із людьми, яких факт порушення закону називає конкретним і містким словом «злочинець». Тобто людина, яка чинить зло. Власне, кожен, хто порушує встановлені суспільством і людьми норми дозволеного, і «ні, норми добра і зла», Кожен, хто виходить за рамки добра, чинить зло, якими б міркуваннями не керувався. Вона – злочинниця? Оближте, ви жартуєте? Вона нікому не робила зла, не завдавала шкоди нікому особисто. Вона не виймала ні з чиєї кишені шматка хліба. Радше сама ходила б голодною, аніж зробила щось подібне стосовно окремої, конкретної людини з іменем і прізвищем. Те, що вона брала і пускала в обіг, щоб примножити, не належало конкретно нікому, хіба державі. А що таке держава? Щось незрозуміле. Це не потримаєш в руках, не побачиш, не збагнеш навіть. Держава – не країна, не поля, ріки, гори, не люди. Держава – не Верховна Рада, не президент, не прапор і не герб, не прокурор, не суд. Принаймні, так собі її Валентина не уявляла. Держава – це інструмент пригнічення людей. Це той жорстокий механізм, що вигадав якісь правила, за якими загнав усіх цих людей у жорсткі рамки, визначені як закони. Це система гноблення. Система, яка визначає такі життєво важливі речі, як, зокрема, оплата праці людини. І ця система визначила чомусь, що ця оплата повинна Складати якусь певну, невідомо, звідки взяту суму. Валентина знала цю символічну суму. Сама пробувала колись жити в її межах. Бачила, як животіє на цю законну визначену державою мізерію Антуанетта. Знала і те, що це жалюгідне животіння не викликає у громадян такої держави ані довірі до неї, ані пошани. Тим паче, що цим законослухняним громадянам чудово відомо що це тільки для них – овець, для стада ці закони чинні, а для вовків, які стадом керують, які самі їх писали, ні законів, ні правил, ні навіть бандитських понять не існує. Усвідомлення того, що тебе зарахували до отари, до несвідомої маси, здатної тільки до праці, тупої рабської, в ім'я примноження статків верхівки, яка не відзвідки узялася, щоб масово керувати – для людини, яка визначила себе як вільний індивід вільного світу, вдихнувши запах свободи в країнах усталеної демократії, нестерпне. Нестерпне аж настільки, що ігнорування закону стає вже не злочином, а формою протесту. Небажання бути бідним, злочин, Валентина ніколи раніше не замислювалась над таким матеріалом. Просто намагалась знайти шляхи для заробітку. Якось само собою в її житті і бізнесі законний легальний заробіток межував із таким, що знаходився на грані дозволеного, або й переходив за цю грань. Вона намагалася балансувати, не скочуватись за неї, та реальні гроші знаходились тільки там, за цією невидимою межею –